9-й. Астронавти насолоджувалися їжею за спільним столом, запиваючи кавою або чаєм. Окрім кейна, усі їли наквапливо, намагаючись розтягти задоволення. У астронавті був піднесений настрій, оскільки вони усвідомлювали, що знову стали єдиною командою, а не через прісне привищання автокока. Лише Кейн їв швидко, поглинаючи величезні порції штучного м'яса з овочами. Він уже впорався з двома звичайними порціями і чекав на третю. Здавалося, він і збирався зупинятися. Джонс акуратно їв зі своєї тарілки, яка стояла посеред столу, не задумуючись над демонстративним проявом людської жадібності. Кейн підняв голову, помахав ложкою і промовив з набитим ротом. «Перше, що я зроблю після повернення, це добре поїм. Набридла вже ця штучна їжа. Щоб там не писали в інструкціях компанії, від неї відгонить переробкою. До того ж так різко, що цього присмуку не може перебити жодна приправа». «Я їв їй гіршу їжу», – замислено зауважив Паркер. «Хоча й краще теж». Ламберт насуплено подивилась на інженера, застигши зі стейком на півдорозі. «Якщо тобі так вона не подобається, чому ж ти не минаєш її, наче перед смертю?» «Якраз я і кажу, що мені вона подобається», – пояснив Паркер, відправляючи чергову ложку до рота. «Серйозно?» – Кей не припиняв їсти, але підозріло глянув на Паркера, як на божевільного. Паркер в боргу не залишився. Так, воно ж ти типу поворочується для нас. Так, відрізав Кейн. Ти знаєш, чого це робиться. Знаю, знаю, відповів Паркер. Ну і що? Зараз це стало їжею. З тобою складно говорити, доки ти так запихаєшся. У мене є виправдання. Я вмираю з голоду. Кейн відправив ще один шматок і оглянув стіл. Хто знає, чим не впливає на апетит? Апетит? Даласку присався своїй порції. Поки ти лежав у автолікарі, в тебе вливали лише рідину. Сахарозу, декстрозу та інші речі для збереження життя. Але їх недостатньо для повноцінного харчування. Не дивно, що ти такий голодний. Ага, Кейн з'їв ще одну ложку. Таке враження, що я... Я... Кейн замовк збентежено і злякано скривився. Ріплі нахилилася до нього. Щось трапилося? Що з їжею? Ні. «Не думаю. Все смачно. Не думаю». Старпом знову зупинився на півслові. В нього був напружений вираз обличчя, і він невпинно криктав. «Що ж тоді?» – схвильовано поцікавилася Ламберт. «Не знаю». Кейн знову скривився, як бояще отримав удар у пах. «У мене кольки, і вони посилюються». Астронавти нервово спостерігали за тим, як Старпом скуцюбився від болю та паніки. Несподівано він почав голосно стогнати низьким голосом і схопився за столу обома руками. Його кулаки зблідли, а на руках проступили вени. Кейна невпинно усього трусило, наче від холоду, хоча в кают-компанії було досить тепло і комфортно. «Дихай глибше, це допоможе», – порадив Еш, оскільки всі інші принишкли. Кейн спробував це зробити, але вдих перетворився на крик. Господи, як болить, як болить. Кей невпевнено став. Його досі трусило, і він хапався за стіл, наче боявся впасти. Ой ой ой. Що, що? безпорадно запитав бред. Що болить? У тебе болить? Агонізуючи обличчя Кейна, змусило брета замокнути і подіяло краще, аніж будь який крик. Старпом намагався піднятися за столу, але знову сів. Він уже не міг контролювати своє тіло. Він протяжно заверещав із виріченими очима. Усіх кров застигла в жилах. Крик відбився від стін каютку панії, не шкодуючи присутніх, і не припинявся. Його сорочка пробурмотіла Ріплі. Її паралізувала, як і Кейна, але з іншої причини. Вона показувала здуття на грудях у старпома. На кітелі Кейна з'явилася червона пляма. Вона швидко збільшувалася і скоро перетворилась на широкий нерівний кривавий слід у нижній частині грудини. Потім усі почули, як рветься тканина. У забитому приміщенні цей звук звучав угідно і непристойно. Сорочка Кейна луснула навпіл, як диня. з під неї показалася маленька голова, зайбіжки з людський кулак. Вона звивалася і крутилася, як змія. Невеличкий череп був весь чи то в шипах, чи то в зубах, мав гостру форму та був рясно закривалений. Потвора мала бліду, нудотну білу шкіру, з темними масками угідного слизу. Вона не мала жодних зовнішніх органів, навіть очей. Астронавти відчули нудотний сморід. Тепер кричав не лише Кейн. Астронавти панічно заволали, інстинктивно відскакуючи від столу. Першим це зробив Джонс. Він почав розлючено чмихати. Хвіст став трубою, а шерсть дибки. Потім Джонс зістрибнув від столу і залишив кімнату у два потужних стрибка. Істота шибчасто зубчастим черепом смикнулася вперед. Здавалося, вона просто вистрибнула із грудей Кейна. Голова та шия кріпилися до товстого компактного тіла з такої ж білої плоті. Завдяки лапам і з вона рухалася на диву швидку. Вона незграбно приземилася на тарілки з їжею на столі, тягнучи за собою внутрішні кейна і залишаючи брудний шлейф із крові та інших фізіологічних рідин старпома. Далосові потвора нагадала зарізану індичку, але з шипами на голові та шиї. До того, як хтось стих якось відреагувати, прибулись швидко, як ящерка, зіслизнув зі столу і зник у відчинених дверях до коридору. Усі важко дихали, але ніхто не рухався серед цього безладу. Кейн залишився лежати в кріслі з відкинутою головою і розкритим у німому крику ротом. Далес момухідь визначив, що нажаханих очей Кейна не видно через викинуту назад голову. Натомість у грудині Старпома всім було видно величезну діру як званими краями. Навіть на вістині дала спомітити, що внутрішні органи було відсунуто вбік, бік, щоб розміститися паразитуючі потворі. На столі і підлозі валялися розкидані тарілки. Залишки їжі було вкрито небояким шаром слизу і нутрушів Кейна. «Ні, ні, ні, ні!» – повторювала Ламберт, бездумно дивлячись на стіл. «Що це було?» – пробурмотів бред, не відводячи очей від трупа Кейна. «Що це біса бісе було?» Паркера нудило, і йому навіть на думку не спало збиткувати з ріплі, яка відвернулася, щоб вирвати. Воно постійно росло в ньому, а він і не знав. Кейн слугував для істоти інкубатором, спокійно припустив Еш. Так деякі оси на землі гроблять із павуками. Спочатку вони паралізують жертву, а потім відкладають у неї яйця. Коли вилупляються личинки, вони починають харчуватися. «Заради Бога!» – заволала Ламберт, опам'ятавшись, «Ти можеш стулити пельку?» Еш образився. «Я лише...» Потім він зловив усудливий погляд Даласа, майже непомітно кивнув і змінив тему. Це і так зрозуміло, що трапилося. «Темна пляма на медичних екранах», – дала сам почувався недобре. «Цікаво, я теж тремчу, як інші», – подумав він і голос продовжив. «Вона була не на лінзі, а всередині. Чому сканери не виявили її?» Тому що не було взагалі причини припускати таке, не забарився і з відповіддю Еш. Коли ми перевіряли його внутрішні органи, пляма була надто маленькою, щоб брати її до уваги, і виглядала ніби дефект або пляма на лінзі. Не розумію. Можна припустити, що на відміну від руки, яку ми з легкістю могли спостерігати, на цій стадії істота створює природний фон, який може перепиняти і блокувати випромінювання сканера. Деякі істоти так можуть. Вона або володіє досі невідомими біологічними властивостями, або ж це наслідок еволюції для самозахисту. У такому разі істота може володіти такими здібностями, про які я навіть боюся думати. Усе зводиться до того, що в нас з'явився ще один прибулець, підсумували гріплі, витираючи рота чистою серветкою. Напевно, такий же вороже налаштований і удвічі небезпечніший. Ріплі з викликом подивилася на Еша, але цього разу Еш не збирався або не міг посперечатися з нею, тому поспішив погодитися. Еге, і він десь у нетрях нашого корабля. Далас неохоче підійшов ближче до Кейна. Інші повільно приєдналися. Слід було оглянути тіло, хоча присутніх це викликало складну суміш співчуття та огиди. Усі по колу обмінювалися красномовними поглядами. Безкрайній та зловісний космос стиснув на нустрому, а густий і сильний запах смерті заповнив коридори, які вели до переповненого приміщення кают-компанії, де панував Безлет. Паркер і Бред спустилися крізь тамбур буршлюз із службового поверху і приєдналися до групи втомлених і зневірених шукачів. Чи є якісь сліди? – запитав присутніх Даллас. – Дивні запахи, кров. Капітан на хвильку завагався. Слизь чи рештки органів Кейна? «Ні», ні, з неприхованим розчаруванням відповів Еш. Паркер змахнув пилюку з руки і сказав ніяких слідів поки що. Воно вміє ховатися. Теж нічого не помітив, підтвердив бред. Гадки немає, куди воно могло подітися. Хоча на кораблі є такі місця, куди ми не можемо потрапити, але не думаю, що хтось чи щось здатний вижити в гарячух трубах. Не забувай, у якому середовищі воно. Гм. дала зглянув на Еша. Як би ти назвав його першу стадію розвитку? Перед личинка чи якось так, я не можу навіть уявити, як воно розвивається. Еге, ну не забувайте, продовжив Даллас, де воно жило у своєму першому втіленні. Ми знаємо, що воно досить витривале і легко пристосовується до будь-яких умов. ж забирай, я не здивуюся, якщо воно відкладе яйця і в камерах згоряння. Якщо це правда, то нам туди не дістатися, зауважив Паркер. Тоді будемо сподіватися, що воно в доступному місці. Треба його знайти. І з загальним занепокоєнням підключилася Ріплі. А давайте зануримося у гіперсон, запропонував Бред. Закачаємо повітря назад до контейнерів, щоб воно задихнулося. По-перше, ми не знаємо, як довго воно може прожити без повітря гаряче запротестували Ріплі. Можливо, повітря йому взагалі не потрібне. Ми бачили, хоча й не певна, що встигла побачити їх і ваші зуби рота, але не ніздрі. Нічого не може існувати без атмосфери, не здавався Бред, хоча й не так упевнено. Віплі зміряла його поглядом. Поб'ємося об заклад на власне життя. Бред нічого не відповів. Окрім того, цілком ймовірно, що йому відносно недовго доведеться обходитися без повітря. Можливо, воно отримує необхідні гази з їжі. Ми будемо сидіти, верніше спати мертвим сном у морозильних камерах. Згадайте, як та тварюка на першій стадії розплавила шовом Кейна? Де гарантія, що на цій стадії вона не зробить саме з нашими морозильними камерами? Ріплівою іоничу захитало головою. Я не засну, доки ми не знайдемо ту істоту і не вб'ємо її. Але ми не можемо це зробити. Ламбард увіч її топнула ногою. Думаю, всередині воно не відрізняється від першої стадії. Якщо так, то під дією лазерного ножа істота може розлити або розбризкати кислоту по всьому кораблю. Воно зараз помітно більше за ту руку. Якщо це трапиться, то кислота роз'їсть більшу дірку, аніж ми зможемо залатати. Мабуть, не варто пояснювати, наскільки важлива цілісність корпусу на надсвітловій швидкості, не кажучи вже про вразливі схеми в зовнішній оболонці. От сучий потрох пробуванив Бред. Якщо ми не можемо його вбити, то навіщо шукаємо? Що будемо робити із ним, коли знайдемо? Треба якось напасти на його слід, зловити та викинути за борт, запропонувала Ріплі і подивилася на Далласа, чекаючи на його згоду. Він нахвильку задумався і сказав, не бачу іншого способу його позбутися, треба спробувати. Ще трохи балаканини замість пошуків і буде неважливо, що ми вирішимо. Це не допомагає вирішити ту проблему, нагадав Еш. Наші запаси розраховані на досить нетривалий період неспання. Наполегливо рекомендую негайно активізувати і краще унізувати наші пошуки. Дійсно, одразу погодилися ріплі. Спочатку треба знайти його. Ні, якось кумедно промовив Далас. Усі перевели погляд на нього. Спочатку треба зробити дещо інше. Капітан подивився в інший кінець коридору, де у дверях кают компанії досі винілося тіло Кейна. Астронавтам вдалося на швидку руч зробити грубий саван із різних матеріалів, що були на борту. Оскільки ниток не було, Паркер заварив його лазером. Саван був виготовлений досить незграбно і непрофесійно. Усі думали над його символічністю, доки йшли геть від головного шлюзу, але заспокоювали себе тим, що зробили все, що могли. Тіло можна було заморозити і гідно поховати на землі, але розчленоване тіло Кейна було б добре видно крізь прозорий корпус морозильної камери. Не давала спокою думка про те, що тіло старпому в камері могло привабити ще неспійману потвору. Тому було визнано за краще швидко позбутися від нього тут і зараз, не залишаючи слідів, і якнайшвидше забути про клопіт його зберігання. У капітанському відсіку вони сіли за свої робочі місця, пригнічений настрій робив повітря густим, ніби вазелін. Далас перевірив індикатори і похмуро сказав Внутрішні двері загерметизовано. Гріплі кивнула на підтвердження. Шлюз досі під тиском. Ріплі знову кивнула. Далас завагався, переводячи погляди з одного смутного обличчя на інше. Ніхто не дивився у відповідь. «Хтось бажає щось сказати?» «А що тут скажеш? Кейн мертвий, він був живий, а тепер його немає. У жодного з астронавтів не знайшлося слів, лише Ламберт промовила. Треба закінчувати». Далас подумав, що це не дуже дали надгромне слово, але йому на думку нічого не спало, крім того, що вони втрачають час. Він подав знак Ріплі, що дивилася на нього. Ріплі класнула перемикачем, зовнішні двері шлюзу відчинилися, і залишки повітря витягнули кей на порожнечу. Це був доволі швидкий похорон. Даллас не міг навіть подумки назвати це позбавленням. і акуратніший, аніж його смерть. У вухах Далласа досить звенів його останній лютий крик. Усі знову зібралися в кают-компанії. Тут було простіше обговорювати справи, де всі могли добре бачити один одного. Також під цим приводом Далла зібрав усіх, щоб йому допомогли прибрати жахливі залишки. «Я перевірила наші запаси», – промовила Ріплі. «Ми зможемо протриматися на симулянтах близько тижня. Можливо, на кілька днів довше, але не більше». «А що потім?» – запитав Бред і почухав підборіддя. «Потім запаси їжі та кисню закінчаться. Без їжі ми скільки ще протягнемо, а без кисню – ні. І тоді вже не буде сенсу сперечатися про те, Проживемо ми без непереробленої штучної їжі, чи ні? Ламбер скривилася від думки про невтішний прогноз. Дякую, я краще спочатку помру. Гаразд, далас намагався говорити впевнено. Це те, що нам наразі відомо. У нас є тиждень на плідну працю. Часу на пошуки невеликого прибульця вдосталь. Бред подивився на підлогу. Усе ж вважаю, слід викачати повітря. Можливо, він помре. Як на мене, це найбезпечніший спосіб і нам не доведеться стикатися з ним на віч на віч. Хто знає, яку штуку купускуду штуку,нецья тварюка. Ми вже обговорювали це. Забув? Нагадала Ріплі. Так, але тоді йшлося про те, що ми проведемо весь час без повітря в морозильних камерах. Натомість зараз я пропоную одягти скафандри, а потім викачати повітря. Воно на нас не нападе, якщо ми не будемо спати. Шикарно, саркастично прокоментувала Ламберт. Що не так? «Повітря в скафандрах вистачить на 48 годин. На землю ми прилетимо за 10 місяців», – пояснив Еш. «Якщо ця істота зможе прожити 49 годин без повітря, то все буде марно. До того ж, ми витратимо дводенні запаси повітря в скафандрах». І «Не лише тому», – додала Ламберт. «Ну ж бо, Паркере, придумайте щось нове зі своїм помічником». Але для інженерів це було не так просто. «Можливо, у нас вийде провести якісь спеціальні комунікації між контейнерами з повітрям та балонами скафандрів. Ми з Бретом досить непогані інженери практики. Доведеться повозюкатися, з'єднуючи клапани, але я впевнений, що в нас вийде. Тепер у нас буде стимул». «Ви не змінюєтеся». ріплі не приховувала сарказму. «Це непрактично», – люб'язно сказав Еш-інженерам. «Пам'ятаєте, ми обговорювали таку ймовірність, що прибулиць може жити без повітря». Проблема набагато складніша. Ми не зможемо зловити цю істоту, якщо прив'яжемось до основних контейнерів за допомогою шлангів. Навіть якщо ваша ідея спрацює, то ми витратимо стільки повітря в скафандрах, що в нас нічого не залишиться на момент, коли ми прокинемося від гіперсну. Бурозильні камери автоматично відкриються. У вакуумі. Може залишимо повідомлення чи увімкнуну трансляцію, щоб вони змогли зустріти нас зі свіжим повітрям у доці? Запропонував Паркер. Теж засумнювався. Дуже ризиковано. По-перше, вони отримають наш сигнал на кілька хвилин раніше, аніж ми вже прибудемо. Рятувальникам треба зустріти нас при виході із гіперпростору, стикуватися з нами і подати повітря, не пошкоджуючи корабель. Думаю, це неможливо. Якщо їм і вдасться, то ріплі права. Не можна знову засинати в морозильних камерах, доки ми не переконаємось, що та істота мертва або під повним контролем. А ми не можемо в цьому впевнитися, якщо проведемо декілька днів у скафандрах, а потім заляжемо в камери. Паркер чихнув. Усе ну, ж гадаю, що це гарна ідея. Давайте повернемося до нашої проблеми, нетерплячі сказала Ріплі. Як ми можемо знайти ту тварюку? Ми можемо спробувати багато способів вбити її, але треба знати, де вона. Якщо пам'ятаєте, екрани на поверхах Б і С не працюють. Доведеться його висмуктати за борт. Далас здивувався, що таке жахливе, але очевидне рішення спало йому на думку, і він одразу ж зважився на його оприлюднення. Звучить розумно, визнав Еш, але це лише на словах. Як ми це зробимо? Далас помітив, що всі бажають уникнути незворотного, але іншого шляху не було. Так, це непросто. Є лише один спосіб не прогавити прибульця і заощадити повітря, треба шукати його в кожному відділенні та в кожному коридорі. А може, ми скпаємо переносний охолоджувальний пристрій? несміливо запропонували ріплі. Будемо заморожувати кожне приміщення, кожен коридор з. Вона замовкла, побачивши, як Дала сумно хитає головою, і відвернулася. Я не боюся, зрозумійте, але треба діяти практично. Як вірно сказав Паркер, треба уникати прямого контакту із прибульцем. Припини, ріплі. Далла стуркнувся грудини великим пальцем. Я сам до смерті переляканий, як і всі ми. У нас немає часу на якісь тудерні вигадки. Ми і так згайли багато часу, чекаючи, доки машина допоможе врятувати Кейна. Тепер треба рятувати себе. Саме тим ми в першу чергу і займемося на борту цього величезного корабля. Чи не так? Коли з цим не справляється комп'ютер, це стає нашим обов'язком. І я вулів би подивитися, як те страху пудя вибухне, коли ми видаємо його через шлюз. Звичайно, промова дала мало кого надихнула на подвиги, але астронавти трішки пожвавішали. Вони знову змогли дивитися одне одному очі, а не лише роздивлятися стіни чи підлогу. Усі почали з півголоса обговорювати це рішення. «Чудово!» – промовила Ламберт. «Ми виманемо його з укриття і видаємо через шлюз. Але як це зробити?» «Треба загнати його в пастку», – запропонували Ріплі, перебираючи в думках різні варіанти, але припущена здатність прибульця пускати кислоту робила їх марними. «Повинні бути якісь речовини, які воно не зможе так швидко роз'їсти, як метал», – Бред міркував у голос, демонструючи ріплі, що вони мислять в унісон. «Наприклад, трилоновий кабель. Якщо ми зробимо з нього сітку, то зловимо його без ушкоджень. Гадаю, тут тварюку не злякає тоненька сітка, скажімо, на відміну від місного металевого ящика». Паркер обвів приміщення поглядом. «Я міг би зварити її досить швидко». «Напевно, Паркер вважає, що ми йдемо ловити метелики, вишкірилася Ламберт. «Як ми заманимо його до сітки?» – тихо запитав Даллас. «Певна річ, треба це зробити так, щоб воно не почало пускати кислоту. Тому жодних ножів, гострих щупів та пістолетів. Я можу за кілька годин виготовити партію довгих металевих трубок з батареями всередині. На складі їх вистачає», – запропонував Бред. «Для жердин та сітки?» «Звісно, не буду вгадувати велосипед». «Спочатку метелики, тепер заганяємо худобу. Чому ми слухаємо цього йолупа? не витримала Ламберт. Даллас обмірковував цю ідею, намагаючись уявити її та покращити. Слід було загнати прибульця, озброєного зубами та кіхтями у кут за допомогою електричних розрядів. Вони повинні бути достатньо сильними, щоб викликати подразнення, а не порадити його. Двоє осіб заманюють прибульця в сітку, потім слідкують, щоб він не вирвався, а інші тягнуть його до внову шлюзу. Якщо прибулець пропалить сітку, то на такий випадок вони підготують ще дві. Потім треба притягнути полоненого прибульця, загерметизувати шлюз, увімкнути аварійне викачування повітря і прощавай прибульцю, лети на Арктур. Прощавай, жахіття, а себе ласкаво просимо на землю, до безтурботності. Даллас пригадав останнє презирливе зауваження Ламберт і промовив, ні до кого не звертаючись. Ми його слухаємо, бо цього разу він може виявитися правий. Ностромо продовжував свій політ на землю швидше за світло. Він не звертав уваги як на бурхливу діяльність деяких своїх пасажирів, так і на покірне очікування інших. Бред попросив дати йому декілька годин на виготовлення сітки та електричних жердин, але вони з Паркером працювали так, наче в них було усього декілька хвилин. Паркер зловив себе на думці, що він шкодує про те, що робота занадто примітивна. Інакше в нього не було б стільки часу на нервове розглядання виступів, шаф і темних коридорів довкола. У цей час решта екіпажу могла лише зосередитись на інших речах і чекати, доки не буде виготовлено сітки. Зараз думки про те, де ховається прибулець, було доповнено супровідними щодо того, чим він зайнятий, як харчується, дихає, тощо. Лише один член екіпажу міркував над іншим і дійшов до певних припущень. Тепер у нього було два варіанти. Дала сміх обговорити ці думки з усім екіпажем або й з тим, чия поведінка стала причиною цих припущень. Якби він обрав перший і виявилося, що він не правий, як він відчайдушно сподівався, то він би безповоротно підірвав бойовий дух екіпажу, не кажучи вже, врешті-решт, про загрозу судового процесу над ним. Якщо ж він правий, то всі про це скоро дізнаються. Еш сидів за центральною панеллю управління в лазареті, ставлячи питання медичному комп'ютеру, іноді утримуючи кілька відповідей. Він підняв голову і приязно посміхнувся до Далласа, котрий щойно увійшов, а потім повернувся до своєї роботи. Дала тихенько стояв осторонь, переводячи погляд із незрозумілих індикаторів на науковця. Але капітан краще розумів цифри, слова та схеми комп'ютера, ніж Еша. Ти працюєш чи граєшся? Немає часу на іграшки. Еш відповів із кам'яним обличчям. Він натиснув кнопку і на екрані з'явився довгий список молекулярних ланцюжків певної гіпотетичної амінокислоти. Вибрані ланцюжки почали повільно обертатися у трьох вимірах після натиснення іншої кнопки. Я зішкріп деякі зразки з криїв першої дірки, яку проїла кислота прибульця, Еш казав на нещодавню дірку в правій частині медичної платформи, де колишній зразок теперішнього прибульця під лазером пустив кислоту. Думаю, там залишилось досить багато залишків кислоти, щоб було від чого відштовхуватися під час хімічного аналізу. Якщо я дізнаюся структуру, то матір, можливо, зможе вивести формулу нейтралізатора цієї речовини. Якщо це вдасться і ми вирішимо підірвати нашого нового гостя. А він стікатиме такою кислотою, то ми зможемо нейтрозувати її будь-де. Звучить потрясно, визнав Даллас, уважно дивлячись на Еша. Якщо хтось і може зробити це на борту, то тільки ти. Еш байдуже знизив плечима. Це моя робота. Минуло кілька хвилин у тиші. Еш не бачив приводу продовжувати розмову. Даллас продовжив вивчати індикатори і нарешті твердо сказав. Нам треба поговорити. Як тільки щось дізнаюся, я одразу ж повідомлю, запевнив Еш. Я не про те хотів поговорити. Еш із цікавістю подивився на нього, а потім повернувся до своїх приладів, коли там з'явилася нова інформація на двох маленьких екранах. Гадаю, що зараз дуже важливо розшифрувати структуру кислоти. Вважаю, що ти згоден. Давай поговоримо пізніше. Зараз я досить зайнятий. Дала зробив паузу перед тим, як відповісти, а потім сказав м'яку, але непохитну. «Байдуже, мені потрібно поговорити зараз». Еш класнув декількома перемикачами, переконався, що давачі вимкнулися і поглянув знизу вгору на капітана. «Між іншим, я намагаюся врятувати і твою шкіру теж, але якщо це важливо, я слухаю». «Чому ти дозволив прибульцеві розвиватися всередині Кейна?» Еш насупився. «Гадаю, ти не зрозумів мене. Ніхто нікому не дозволяв розвиватися всередині у когось. Так вийшло». Маячня. Еш сухо відповів без жодних емоцій. Це навряд чи можна назвати розумною оцінкою подій. Ти знаєш, про що я. Матір моніторила його тіло, а ти моніторив матір. Це було правильно, оскільки ти маєш найкращу кваліфікацію для цього. Ти повинен був розуміти, що відбувається. Ти ж теж бачив чорну пляму на екрані, як і я. Ти гадаєш, я повірю в те, що автолікар недостатньо потужний, аби впоратися з цим? Справа не в потужності, а в довжині хвилі. Прибулець створював фонд для хвиль, які використовують сканери автолікаря. Ми вже обговорили, що могло статися і чому. Припустимо, я повірив, що Прибулець зміг створити захисне поле, яке завадило роботі сканерів. Хоча це не так. Матір повинна була знайти інші ознаки того, що відбувається. Кейн перед смертю скаржився на сильний голод. У кают-компанії всі це чудово бачили. Хіба причина його чудового апетиту не є очевидною? Невже? Новий прибулець у середині Кейна поглинав запаси білків, жирів та інших поживних речовин у його тілі. Він же не виріс лише перетравлюючи повітря. Згоден, це і так очевидно. Такий обман речовин повинен був викликати появу відповідних показників на задавачах автолікаря, починаючи від банальної втрати ваги і закінчуючи іншими показниками. Щодо можливої втрати вагі, ці показники не могли з'явитися, спокійно відповів Еш. Вугокеїна було компенсовано вагою прибульця. Сканер автолікаря міг зафіксувати її як вугокеїна. Які це інші показники ти маєш на увазі? Далас намагався приховати хвилювання, але марно. Я не знаю, нічого певного сказати не можу. Я простий пілот. Медичний аналіз це не моя парафія. Зате моя багатозначно сказав Еш. «Але я не повний ідіот», – відрізав Даллас. «Можливо, я не знаю, що це означає, але я не сліпий. Я бачу, що відбувається». Еш склав руки, ручку піднявся від панелі управління і витріщився на капітана. «Що саме ти маєш на увазі?» Далас подався уперед. «Ти хотів, щоб прибулець залишився живий. Цього було цілком достатньо, щоб убити Кейна. Гадаю, в тебе на це були причини. Я мало тебе знаю, Еше, але поки що ти нічого не робив безпричинно». Думаю, що і зараз є якась. Ти звинувачуєш мене в тому, що я маю причину втілити якусь ймовірну божевільну ідею? Назви хоч одну. Ми обоє працюємо на компанію». Даллас вирішив змінити тактику. Оскільки звинувачення не спрацювало, він вирішив зіграти нечуйності Еша. Даллас усвідомив, що повівся як параноїк і намагався спихнути проблему на того, хто зможе її вирішити. Наприклад, на Еша, а не на її винуватця прибульця. Еш був дивним, але все ж не схожим на вбивцю. «Я просто хочу знати правду», – благально промовив Далас. Еш випростав руки і на мить поглянув на панель управління перед тим, як відповісти. «Не знаю, про що ти в біса говориш, і мені байдуже на будь-які брудні натяки. Прибули, це небезпечна форма життя. Звісно, вона мене багато в чому захопило як дослідника, я це не заперечую. З наукової точки зору вона зачаровує». Але після усього, що вона накоїла, я хочу, щоб вона померла, і не менше за тебе». «Ти впевнений?» «Так», – у його голосі звучала угіда. «Якби на тебе стільки усього не навалилося, ти б теж був впевнений і не висував би таких звинувачень. Забудьмо цей інцидент. Принаймні, я вже забув». «Добре», – Далас різко розвернувся, вийшов крізь відчинені двері і пішов коридором до капітанського відділення. Еш довго проведжав його поглядом, думаючи про своє, а потім повернувся до приладів. Вони були більш терплячими, і їх було простіше зрозуміти. «Дуже важка робота», – подумав Даллас. Напевно, Еш був первий, коли сказав, що на капітана забагато чого навалилося. Він дійсно переживав за інших, окрім того, вирішував проблему із прибульцем. «Як довго я буду нести цей моральний тягар? Як довго? Я ж просто пілот». А Кейн був би кращим капітаном. Він набагато легше справлявся з такими проблемами, особливо не переймаючись ними. Але зараз він не може допомогти нам. Даллас натиснув на кнопку коридорного телефона внутрішнього зв'язку. Паркер одразу відповів. «Інженерний відсік!» «Це Даллас. Як у вас справи?» Паркер уникливо відповів. «Скоро все буде!» «Чорт забирай! Не придурюйся! Конкретніше!» «Заспокойся, Даласе. «Сер, ми працюємо рекордними темпами. Лише Бред міг так швидко виготовити сітки. Зараз ми маструємо електрошокери з довгими руків'ями. Ви хочете загнати ту тварюку в кут і атакувати простою металевою трубою? Чи куди краще вдарити її струмом у декілька сотень вольт?» «Вибачте», – щиро перепросив Даллас. «Старайтеся». «Ми стараємося, для нас усіх. Кінець зв'язку». Паркер вимкнув телефон. Цей виклик був зовсім невбов'язковим. Тепер незручно перед ними, сердито подумав він. Якщо він сам не може тримати себе в руках, то як можна цього вимагати від інших? Даллас уже не хотів із кимось бачитись після такої неприємної безрезультатної суперечки з Ешем. Йому слід було вирішити, чи він не помилявся щодо наукового співробітника. А якщо помилявся, то це означає, що він заплішений дурень. Він без причини підозрював Еша під впливом емоцій. Якщо ж той бреше, то робить це бездуганно. Далас ще не зустрічав людини, яка так контролює свої емоції. На Нострому було одне місце, де Даллас міг недовго побути один і в безпеці, практично як у лоні сургатної матері. Він пішов до коридору поверху Б, вже дещо звільнившись від важких думок. Натомість він дивлявся в темні кути, щоб вчасно помітити найменший підступний рух, але нічого не було. Нарешті Далас дійшов до місця, де корпус злегка виступав. Там був невеличкий люк. Капітан натиснув на кнопку поряд і дочекався, доки відкриється внутрішній шлюз БПК. Шлюз був занадто маленький, щоб мати фіксатор. Дала заліз усередину і класнув червоним перемикачем на панелі управління кораблем. Потім відсунувся від панелі, не торкаючись. Напевно, у капітанському відсіку вже зафіксували, що люк у коридорі було активовано. Це нікого не повинно насторожити, але закриття так, тому він залишив його відчиненим. Даллас відчував легке, але приємне відсторонення від Нустрому, жахіття та невизначеності, які на ньому панували.